Capitolul 5. Cine ești cu adevărat Clipa acum este inseparabilă de cine ești tu la cel mai profund nivel. Multe lucruri contează însă doar unul în mod absolut. În ochii lumii contează dacă ai succes sau dacă eșuiezi. Contează dacă ești sănătos sau bolnav, dacă ești educat sau nu. Contează dacă ești bogat sau sărac. În mod cert, aceste lucruri au o influență asupra vieții tale. Da, toate aceste lucruri contează, vorbind la modul relativ, dar ele nu contează la modul absolut. Există ceva care contează mai mult decât oricare dintre acele lucruri, să-ți găsești identitatea dincolo de acea entitate efemeră, de acel sentiment de sine personalizat cu viață scurtă. Nu aranjându-ți altfel circumstanțele vieții îți vei găsi liniștea, ci dându-ți seama cine ești la cel mai profund nivel. Reîncarnarea nu te ajută cu nimic dacă nici la următoarea nu știi cine ești. Toată nefericirea de pe această planetă se naște din sentimentul personalizat de eu sau noi. Aceasta acoperă și ascunde esența a cine ești cu adevărat. Atunci când nu ești conștient de acea esență lăuntrică în cele din urmă, vei fi nefericit. Este foarte simplu. Când nu știi cine ești, mintea îți creează un sine ca substitut al ființei tale, minunată și divină, și se agață cu disperare de acel sine temător și mereu în nevoi. Principalele tale forțe motivatoare devin astfel protejarea și progresul acelui fals sentiment de sine. Multe expresii folosite în mod uzual sau chiar din structura limbii relevă faptul că oamenii habar nu au cine sunt. Se spune și-a pierdut viața sau viața mea, ca și cum viața ar fi ceva ce poți avea sau pierde. În realitate nu ai o viață, ci ești viața. Viața, conștiința care pătrunde în tot universul, ia o formă temporară pentru a experimenta ce înseamnă să fii piatră, fir de iarbă, animal, persoană, stea sau galaxie. Simți în adâncul tău că deja știai acest lucru? Simți deja că ești una cu viața? Pentru majoritatea lucrurilor din viață îți trebuie timp să înveți o meserie nouă, să ridici o casă, să devii expert, să faci un ceai. Și totuși timpul este inutil pentru cel mai important lucru din viață, singurul lucru care contează cu adevărat, împlinirea de sine. Să știi cine ești dincolo de sinele de la suprafață, dincolo de numele tău, de forma fizică, de povestea ta. Nu te poți afla în trecut sau în viitor. Singurul loc în care te poți afla este clipa acum. Oamenii pasionați de aspectul spiritual caută împlinirea de sine sau iluminarea. A căuta ceva înseamnă să ai nevoie de viitor. Dacă asta crezi, se va adeveri pentru tine. Vei avea nevoie de timp până să-ți dai seama de faptul că nu ai nevoie de timp să afli cine ești. Când te uiți la un copac, ești conștient de el. Când gândești sau ai un sentiment, ești conștient de acel gând sau sentiment. Când ai o experiență plăcută sau dureroasă, ești conștient de ea. Acestea par a fi afirmații adevărate și evidente. Și totuși, la o examinare mai atentă, vei descoperi că într-un mod subtil, însăși structura lor implică o iluzie fundamentală. O iluzie care este inevitabilă dacă utilizezi limbajul. Gândirea și limbajul creează o aparentă dualitate și o entitate separată, când de fapt aceasta nu există. Adevărul este că tu nu ești conștient de copac, gând, sentiment sau experiență. Tu ești conștiința în care și prin care apar acele lucruri. Trecând prin viață, poți fi conștient de tine însus ca fiind conștiința în care se desfășoară întreg conținutul vieții tale? Spui, vreau să mă cunosc pe mine însumi. Tu ești acel eu. Tu ești cunoașterea, tu ești conștiința prin care totul este cunoscut și care nu se poate cunoaște pe ea însăși Ea este ea însăși Nu mai este nimic de știu dincolo de acest punct și totuși toată cunoașterea e naștere de aici Eu nu se poate autoconstitui într-un obiect al cunoașterii, al conștiinței Așa că nu poți deveni propriul tău obiect de studiu Acesta este motivul pentru care se naște iluzia identității egotice Deoarece din punct de vedere mental te consideri un obiect Spui asta sunt eu, apoi începi o relație cu tine însuți și le spui celorlalți și ție însuți povestea ta. A te cunoaște pe tine însuți ca fiind în conștiința în interiorul căreia se întâmplă existența fenomenală, te eliberezi de dependență și de căutarea continuă. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă nu mai este foarte important. Lucrurile își pierd greutatea, ideea de joc își face apariția în viața ta, recunoști lumea drept un dans cosmic, dansul formei, nici mai mult, nici mai puțin. Când știi cu adevărat cine ești, te simți cuprins de un sentiment de împăcare. Ei putea spune și bucurie, pentru că așa este bucuria, o împăcare vibrând de viață. Este bucuria de a te ști esența vieții, din care viața prinde formă. Aceasta este bucuria de a exista, de a fi cine ești cu adevărat. Așa cum apa poate fi solidă, lichidă sau gazoasă, conștiința poate fi privită ca înghețată, materia fizică, lichidă, mintea și gândurile, sau fără formă, conștiința pură. Conștiința pură este viața înainte de a avea o manifestare și acea viață se uită la lumea formei prin ochii tăi, deoarece tu ești conștiință. Când tu însuți realizezi aceasta, te vei recunoaște în tot ceea ce este, ca o stare de claritate completă a percepției. Nu mai ești o entitate cu trecut pe care îl folosești ca pe un ecran de concepte prin care interpretezi fiecare experiență. Când percepi fără interpretare, poți simți ce este ceea ce percepi. Limbajul nu ne permite să spunem decât că există un câmp de liniște alertă în care are loc percepția prin tine, conștiința fără formă devine conștientă de ea însăși. Viața majorității oamenilor este condusă de dorință și frică. Dorința este nevoia de a adăuga de ceva pentru a fi cât mai multu însuți. Frica de orice fel se referă la frica de a pierde ceva și astfel de a deveni și a fi mai puțin. Aceste două componente ascund faptul că ființa nu poate fi dată sau luată, ființa în totalitatea ei este deja în tine, este clipa acum.